Висновки остаточними, плани не підлягали обговоренню, апеляції та зауваження не брались до уваги. Дмитро з подивом дізнався, що в оці плани аж ніяк не входить його перебування у цій квартирі упродовж не більше, як 48 годин. А те, що він привіз із собою ще дівчину, не просто верхне вихованості, а майже злочин проти людськості. І все це батькова дружина різала в очі – не загортаючи в папірці. Такий прийом видавався дивним, адже навіть думка про те, що батько телефонував йому, розмовляв, запрошував, обіцяв улаштувати на роботу, зрештою дав свою адресу без попереднього обговорення з дружиною та її згоди, видавалась абсурдною. Звісно, таке рішення приймають чоловік і дружина у двох. Ще можна зрозуміти, чому дується Юлька. Але нотації Марії Валеріївни отак з порогу. Усі обережні і ввічливі конструкції англійської мови, яких мудрі вчителі навчали Дмитрика Роговського в їхній супер-пупер-престижній школі, усе, що тлумачили їм щодо «Чи не були б ласкаві, боюся, що?» Септограматичних структур, які допоможуть висловлюватись менш категорично, пом'якшують звороти і негативні в тому числі, чомусь аж ніяк не вплинули на мову пані Роговської. Вона рубала правду матку в очі, не дбаючи про політез і, бодай, позірну пристойність. «Дмитра, це Америка!» – заявила вона, щоб у небажаного візитера миттю відпали щонайменші сумніви у тому, куди привіз його Грей Хаундбас. «Тут у кожного своє життя. Кожен виживає, як може. І ніхто нікому нічим не зобов'язаний. Тут важко. Тут потрібно працювати до сьомого поту». «Тут на рахунку кожен шматок, кожен літр води, кожен цент». «Це не слова, це справді так. Якщо ви думаєте...» «Даруйте, Марія Валеріївна, спробував зауважити Дмитро». «Я не збираюся вам не докучати надто довго. Післязавтра вранці ми мусимо їхати. У нас контракт на роботу у Національному парку Грізді. У нас дуже мало часу, ми мусимо, але я хотів побачити батька». «Це ваше право». Погодилася господиня з такою готовністю, ніби це право було виведене окремим пунктом в Американській Конституції, Дотримуватися якої присягається кожен громадянин. «Не сприймайте мої слова так, ніби я дорікаю. Ні, ми дуже раді вас бачити, і цю милу дівчину також». Посмішка батькової дружини сповнилась такою щирою приязню, що її вистачило б на двох білих полярних ведмедів та на одного чорного на імення «Грізлі». «А їй треба було б відвідати стоматолога», – подумав Дмитро. Керамічна колонка, коронка одного із верхніх зубів тріснула, і від неї відколовся шматок порцеляни, і металева основа світилась, вимагаючи негайно провести усмішку у відповідність зі стандартами Голлівуду. Мабуть, ця прикра косметична вада заважала у спілкуванні і самій Марії Роговській, бо її посмішка миттєво звузилась, щоб сховати дефект, Зате тепла в голосі трохи побільшало. Я сьогодні надто втомлена, роботи багато. Та ще й психологічно важко. У нас на фірмі очікується скорочення. Знову, стурбовано перепитав Роговський. Знову. Мабуть, мені все-таки вдасться втриматись. Я потрібний працівник, переконувала не Дмитра, а скоріш сама себе Марія Валеріївна. Але фірма переживає не найкращі часи. Після землетрусу більшість страхових компаній розорилась. Наша іще тримається. Нічого, Марія, все буде гаразд. Обійдеться і цього разу. Протримаємось. Підтримав дружину батьком. Зате моя фірма працює на повну потужність. Завдяки тому ж землетрусові. Дмитро не хотів питати прямо, яка фірма, чим вона займається. Був готовий почути, що завгодно. Аж до контори ритуальних послуг. Мабуть, після землетрусу кому-кому, а цим фірмам роботи було аж задуже. Відігнав думку, яка видалась недоречною тут, на землі, де люди пережили таке нещастя, катастрофу. Щоправда, батько приїхав сюди пізніше, вже після. Батько вловив запитальні погляди гостей і пояснив. Я займаюся ремонтом будинків, сучасним переобладнанням, а потім продаю. І купують. Багато хто виїхав подалі в інші штати. Не всі змогли подолати шок.